El rebast dels contes. I aquesta setmana, els contes de l'aula d'acollida del Solsonès. I avui, el conte de la cerca del Solsonès. Petita Masai Hi havia una vegada una nena que vivia a Tanzània i que es deia Petita Masai. Un dia, Papa Masai li va dir: Mama Massai i jo serem fora tota la tarda i tornarem a l'hora de sopar. Quan la petita Massai va veure que els seus pares havien marxat, va fer un salt i va dir, això és molt avorrit, aniré a fer un tom una estoneta. I va sortir a passejar. Es va enfilar a una palmera i es va banyar al riu. Va jugar amb un peix blau i amb un altre de groc. I en sortir de l'aigua es va trobar un home alt, ross i molt distingit, que amb una accent estrany, li va dir «Bona tarda menuda, has vist per aquí un elefant?» «No, no senyor, no, n'he vist cap!» «Oh la quina contrarietat!» va fer i va agafar el seu equipatge i va continuar caminant. La petita Massai, una mica sorpresa per aquesta trobada, va anar ràpidament a avisar l'elefant, que algú buscava. Gràcies, gràcies, amigueta, va dir l'elefant quan va saber la notícia. Aquest home dolent se li ha ficat al cap prendre-me els ulls per fer-ne tot de caps, esbracarets i anells. Van vaig corrents a avisar la resta de la bandada. I en el camí de tornada, la petita Massai es va tornar a trobar aquell home. Bona tarda, petita Masai, qui has vist potser un rinocerón? No, no, senyor, no n'he vist ni un. Oh, lala, quina contrariatat va fer i se'n va anar amb les seves coses cap a una altra banda. I la petita Masai va anar ràpidament a avisar el rinoceron que algú el buscava. Moltes gràcies, bonica, per avisar-me, va dir el rinoceron quan va saber la notícia. Aquest pesat em vol tallar la banya per convertir-la en un mànec de canivet. Això sí, de disseny. Me'n vaig corrents a vista tota la colla. I quan ja era a punt d'arribar a casa seva, la petita massaia ja es va trobar una altra vegada a l'home. Bona tarda, xicota. Has vist potser un cocotvil? Doncs no, senyor, no. Ni un en tota la tarda. Oh, quin escàndol! va exclamar. Això és una engadada. Me'n a casa. Si no hi ha elefants, ni rinos segons, ni cocodrils, la selva és molt avogida i al damunt està plena de mosquits. I va girar cua i se'n va anar. Llavors, la petita Massai va corre fins al riu i va cridar al cocodril per explicar-li el que havia passat. Gràcies, noia, gràcies, va dir el cocodril. Aquest home té la intenció de matar-me per fer unes sabates caríssimes amb la meva pell. Me'n vaig corrents a veure si és veritat que ha tocat el dos. Aleshores, quan la petita massa ja es va a agaf, agafar el camí de tornada, es va adonar que de tant amunt i s'havia perdut. Es va asseure en una roca i va començar a plorar. En sentia aquests plols desconsolats, una girafa i tres micos van treure el nas per entre els arbres. «Què passa? Què passa?» va preguntar la girafa. T'ho deu ser la petita Masai, oi? M'ho ha dit un ocellet. També m'ha dit que has salvat el cocodril, l'elefant i el rinocerol. Per què plores? Que t'has perdut? Au, puja! La nena es va enfilar a la girafa, collamunt. I quan va arribar dalt de tot, on feia molt de fred, va mirar a la dreta, endavant i a la llunyania. I allà, darrere la muntanya, va veure el poble i casa seva. Va baixar com un tobogà fins al llom de la girafa i aquesta li va dir Agafat fort, bufona, i va començar a córrer per entre els arbres de color platejat. Quan va arribar al poble la va deixar amb molt de compte a l'entrada. Adeu, petita Massai, adeu amiga girafa. Quan va arribar a casa la petita Massai tenia molta gana. Sort que els seus pares ja li tenien preparat el sopar. Fins demà! Fins Sencet